Sot kemi të ftuar Hoxha Laudin Avaz i cili do të përgjigjet në pyetjet tuaja. Hoxh, es salam alejkum mirëservet. Aleikum salam mirësevgj. Po fillojmë me pyetjen e parë e cila vjen nga Albania, Nae Apsalam dhe thot kam një pyetje. Lejohet që të fejohem me një vajzë dhe të qëndroj një kohë të gjatë të fejuar sepse edhe pas një kohe të martohem sepse jam mbyvogli dhe prindri dëshirojnë që të mos jemi parë nga të martuarit. Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahun e lërgjemi lavdrojm, i qujm selavate dhe selam pe pejgamberit te tij Muhamedit, lavdrim dhe paqja qofshin mbi te. Gjithashtu i qujm selavate dhe selam me familjes te tij, shokve te tij dhe te gjithatyre besimtarve musliman qe kan pasuar dhe pasojn rrugën te tij deri ne diten e, e, e gjykimit. Në lidhje me këtë pyetje do të flas do thotë në dy aspekte. Aspekti i parë është e vërtetë se tek ne, zakonisht do thotë në shoqërinë tonë është e njohur ajo tradita apo e konsiderojnë se jo jo e drejtë që fëmi do thotë të, të martohet dikush që është më i vogël se ai tjetri apo dhën çarshtin e fejesës së vajzave në përzësi. Do thotë ky veprim apo kubo të kuptim në përgjithësi, në shoqërinë nuk është i drejtë për arsye se rrethanat nuk janë të njëjta me të gjithë me të gjithë fëmijët. Ka mundësi disa kanë angazhime të tjera apo interesime të tjera, do thotë qoftë çështja e shkollimit apo gjëra të, të natyrave të tilla, dikush tjetër do thotë ka angazhime të tjera dhe këto i bëjnë varësish prej këtyn rrethanave edhe rasti dhe thotë për martes apo për fejes, si për femërën, si për mashkullin, mund të mos jetë dhe thotë e drejtë. Pra ndaj, them kushtimisht është padrejtësi që ndoshta të te jete një vonesë e cila ndodh do thot me me djalin e madh themi i cili ka filluar shkollimin dhe ka preokupime të tjera dhe nuk dëshirojnë të martohet është do thot mkat ose padrejsi që të jenë do thot të të privuar edhe të tjera të tjera do thot të të ndalohen apo do thot të, të mos u jepet drejta se ata do thot ta kërkojnë fatin do thot partnerin e jetës thot, si një rezultat i kësaj neglizhencës që e bën do thot ky djalë i madh kjo ndoshta është më ë ë duhet të tim do të thotë marr Igorozn këtë çështjen në çështjen e, e vajzave për arsyesë se koha e martesës së vajzave është do të thotë më më po e quaj do të thotë më komplekse dhe më më problematike sesa do të thotë tek tek meshkujt në përgjithësi pra ky është dhe, do të thotë aspekte i parë aspekti tjetër në lidhje me atë se ai lejohet do të thotë një mashkull të fejohet me një vajzë dhe pas asaj fejesë të ndërprit, do thonë të vonohet martesa për një vit apo dy, do thot me ë mahvon apo jo, themi faktikisht do thot në Islam kjo gjë nuk ka diçka të ndaluar, do thot është e lejuar, mirë po problemi është se ë kontakti në masë të, fej, të fejuarit dhe asaj të fejuares, do thotë në këtë rajon, nuk është do thotë nuk duhet të trajtohet, do thotë sikurse raport të masë të një burri edhe gruaja, me një fjalë që ata të dalin së bashku, të shoqërohen, të zbavitën, të rrinë së bashku, e mos thimi do thotë të kryejnë do thotë edhe edhe ato apo veprimet që ligjish do thotë duhet të të kryhen në masë të e, një mashkull dhe një femre të martuar. Kto do thotë të gjitha janë të ndaluara të behën në rrethana kur do thot një në rrethana kur as do thot akti i fejeses për arsyesë nga vështrimi i islam do thot fejesa nuk është martesë fejesa është do thot premtim do thot për martesë me një fjalë kur babai vajzës i premton babait të, të mashkullit apo vet do thot burrit se un do thot do të ta jap do thot të vajzën time për për grua kjo është do thot ai akti i fejeses nga vështrimi i islam dhe ky veprim do thotë është premtim martesë, do thotë nuk nuk është domosdoshm ndonjë diçka tjetër që ne do thotë ta trajtojmë do thotë marteskat. Ë, nëse për çdo rast dëshirojmë do thotë që të jetë kjo ë do thotë raporti më i afërt në mes të e, fejuarit ose të fejuares, atëherë detyrimisht duhet ta realizojmë aktin e, e kurorës, që nuk është kusht do thotë që ky akt do thotë të jetë në së njëjtin ditë kur ë do thot burri e çon gruan në shtëpinë e tij me një fjal, neve mund ta bëjm aktin e kurorës mas fejesës, do thot të ulen do thot prindri i vajzës dhe burri me dëshmitarë dhe hoxha do ta bëj aktin e fejesës duke du, aktin e martesës duke caktuar mehrin, duke marr përgjigjen nga të dy palët dhe caktuohet mehri edhe të konsiderohet do thot ata të dy burrë e grua dhe pas kësaj disa kontakte janë janë do thot të, të legalizuam Megjithse duhet njeriu do thotë këtë rezerva për ato raporte do thotë që janë të afërta në mes të burrit edhe gruas që zakonisht bëhen pasi që që ta merr do thotë burri gruan në shtëpinë e, e tij do thotë të vonohen ato kurse raporte të tjera për shembull dalja apo biseda në telefon apo vizitat e ndërsjellë nga vështrimi islam në këtë rajon është janë të lejuara në përgjithësi Zoti i di më së miri ndërkohë një shikuesyn i ka lexuar në internet se shumë dietar islam kanë thënë se edhe ilahit pa muzik janë haram. Kjo çka lexu do thotë ky shikues, duhet ta kem parasysh se ë nuk është e saktë tash nëse nëse dojmë të do thotë me e vlerësuar nga aspekti shariaatik, do thotë shkencor, do thotë çështjen e ë themi legalizimit apo lejimit të muzikës apo instrumenteve muzikore, se si është vështrimi i, i islamit, gjithsesi do thotë dietarëve islam në përgjithësi, atëre themin se Shumica e shumica dërmuese e dietarëve islam, duke nënkuptuar do thotë dietarët e të gjitha me dhëheve, katër me dhëheve të njohura dhe imamët e tyre, tyre, në përgjithësi përziejnë mendimin se përdorimi i instrumenteve muzikore dhe dëgjimi i, i këngëve që kanë do thotë shoqërohen me instrumente muzikore janë të ndaluara. Është një numër i vogël i dietarëve që e kanë përzier mendimin se me disa kufizime shumë strikte se disa vegla muzikore, do thotë apo disa këngë të cilat shoqërohen me vegla muzikore janë të lejuara dhe kjo mendim do thotë është i disa dietarëve që në histori do thotë islame që nuk është do thotë ai numër i madh, do thotë një numër i vogël i dietarëve e kanë përzgjedhur këtë këtë mendim. Mir po fatkesish në në trajtim et atyre njerëzve që favorizojnë këtë mendim dhe në pretendimet e tyre sikurse shpërfillin do thot mendimin e shumicës dërmuese të dietarëve, vlerësimet e tyre, argumentimet e tyre dhe dëshirojnë do thot të bëjnë një promovim rreth legalizimit të kësaj dhe tentojnë do thot që t'i paraqesin një një lexuesi të thjeshtë i cili nuk i ka parasysh do thot vlerësimet dhe debatin e djetare bashkohore dhe djetarve të vjetër në lidhje me këtë dhe vlerësimit e tyre, duke mos, mos pasur dëshirë dhe thotë të njëfton me këtë, be një laj promovime dhe paracitje, si kurse dhe thotë kjo është mendimi për zgjedhur i djetarve dhe në këtë duhet dhe thotë të veprojmë. Mirë po e sakta është e kundërta, se nëse i shqyqojmë dhe thotë argumentet të, Citatat të cilat kanë ardhur më së pari nga fjalët e Allahut të, Allah të madhërisëm në Kur'anin famlar, pastaj në hadithët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të shumta, por edhe në thënjet e dietarëve të vjetër, të njohur, duke filluar prej imamëve të djetar, thot, të mëdhheve, pastaj dietarë do thotë të tjerë, do thotë të njohur të mëdhenj, e shohim do thotë vlerësimet e tyre janë do thotë se instrumentet muzikore përveç do thotë defit, do thotë pajampare Në fakt gjitha është e sakta ose janë të ndaluara. Dhe kjo do thotë ajo nëse në kan e kanë dhënë fetva dietare në të kaluarën dietarët e vjetër në të kaluarën dhe ende vazhdojnë. Edhe në kohën bashkërore do thotë dietarët, shumica e dietarëve të, të njohur dhe të mirëfill do thotë që njihen me pasimin, do thotë si dietata tradicionalist, njihen do thotë me pasimin e Kur'anit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumica e tyre dërmuosë e tyre përzihen do thotë këtë mendim. Zoti i dhe mëshirë. Dhe kë një motër myslimane na shkruan dhe thotë se ajdejohet femrës që të vozisë veturën. Ajo ka veturën dhe e shfrytëzon atë për nevojat e familjes dhe për nevojat e vetë personale. Pyet që a lejohet ajo të ngas veturrës me ndonjë person të familjes, sepse ka dëgjuar se është fitnë ne çoft se femra vozit vetur. Është çështje do thotë e, e njohur kjo çështja e, e vozitjes së femrës, vozitjes së makinës nga ana e femrës dhe nxjerrja patentës së shoferit dhe dietar kanë fol në lidhje me kët pa pa ufutur do thot në në elaborimet e tjera themi do thot kushtimisht se ka disa prej dietarëve bashkëqësor të njohur që kanë rezerva në lidhje me këtë për arsye edhe rëthana që ndoshta më shumë kanë të bëjnë me, me rëthanat e vendeve të tyre, se sa do thot me vetë faktin e vozitjes, apo vetë me realitetin e vozitjes e, se makines nga anë e femërës, do thot e, rezervat e tyre do thot ndërlidhen me rëthanat e vende, vendit të tyre. Pra ndaj edhe vlerësimit e tyre bëhe do thot në bazë të kësaj. E, e, prandaj është saktuar se i lejohet do thot vajzës apo femrës muslimane me pas patent shoferi edhe me vozit do thot makinë dhe kjo nuk është diçka do thot e ndaluar dhe nuk kem ndonjë ndonjë mbështetje të qartë të me cilën do të mund ta ta privonim do thot Qo, apo të ke pasur tja, di këto familjes me po, vetë apo jo ja? Po sa shpres do thotë, nëse nëse është për çëllim do thotë vozitja nën branda qytetit do thotë duke mos marrë do thotë rrugët e gjata. Për arsye se e ndaluar është për famën që t'merr rrugë të gjatë. Do thotë udhime që në qytat shkurtohet namazi e lihet do thotë axjerimi që këto udhime mos i bëj vetëm kjo do thot është ndaluar. Mir po udhimet e brenda në qytet do thot nevoja për mëshkuet e mia ku me qu fëmijën të mia ku apo ë do të ndon ta avozis skerin së bashku me burrin apo me prindin apo dikat tjetër, këto veprime do thot të gjitha e, nuk janë të ndaluara dhe nuk kemi ndonjë ndonjë arsye që të themi do thot se këto veprime janë të tan daluara zoti i dhe mësimit vazhdoj me një pyetje tjetër që na vije pa nga një motër nga Italia dhe thot se duat pyes për namazin e Kindis dhe te Atcis thot në namazin e Kindis nuk i fal sunnetet por e fal vetëm farzën edhe të njëjtën gjë e vepron edhe te namazi atc thot se falet farzët dhe pastaj vazhdon me namaz të tjera siç është suneti atcis pastaj edhe vitri a kam gabim apo në rregull pyeta ajo Në përgjithësi do thotë synetet e ditës, të cilat e, i falë muslimani, janë do thotë dy kategori. Jan ato synetet e forta, si i themi ne apo synetet të rregullta, mu'akkada apo sunan aratiba, që i thonë do thotë në terminologji synetet e forta apo të rregullta. Ato synete janë do thotë dy, do thotë para namazit sabahit, farzit sabahit, katër para, para drekës dhe dy pas drekës ose e kundërta do thot 2 para drekës, 4 pas drekës, pastaj do thot 2 pas namazit të akshamit dhe 2 pas namazit të yjes. Kto i do thot synetet e rregullta që nuk nuk do duhej besimtarit i lej përveç nëse ka ndonjë arsye do thot gjat ditës dhe nuk ka mundësi të falë do thot të gjitha këto. Kurse synete tjera që të cilat i përmend do thot kjo shikuese do thot 4 rekate do thot para jaci para e, ikindis dhe katër katë parajacis themi se këto jo do thot të thotë sunnete të e, jo të rregullta apo jo do thot të thotë të vërtetuara të domosdosh apo të të forta sikurse sunnetet e mëhershme në lidhje me katër katët e një do thot të thotë ikindis ka hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam të qarta dhe të vërteta qi i dërguari Allahut ka thënë se Allahu e mëshiron atë personi i cili i fal do thotë katër rekate para para ikindis. Dhe këtu themi se nëse i lën muslimani nuk ka bën ndonjë mëkat. Mirë po, nuk është e drejtë edhe këtu të lihen vazhdimisht. Nëse njeriu ka kohë, nuk ostizon, do thotë është mirë do thotë që ti praktikoj faljen se janë do thotë namazet që pejgamberi sa selam i ka fal. Kurse në lidhje me katër rekatet para jacisës vremë se nuk ka ndë një citatë nga hadithet e pegameri s.a.ll. të sakt, që i dërguar e allat i ka falur 4 e kate. Të gjitha që farë vërtetohën jënë, do të thot, disa hadithe, që nuk arrinë, do të thot, të shkallën e, e, e vërtetsis, do të thot, jenë hadithet të dopta. E tëra e është farë vërtetohë, do të thot, nga synetet parajatsis, jenë dyre kate, që në nënkuptohën nga hadithi pegameri s.a.ll. se, pasj namaz te dy ezaneve ka namaz, që do thot namaz te ezanit të par të iqis dhe i kametit është fjala do thot ka mundsi njeriu të i, i fal dy rekate, kështu që e preferuar është që të i fal do thot dy rekate, jo katër, nëse i fal dy rekate atëra kjo konsiderohet do thot prej suneteve të të preferuara që muslimani nëse ka kohë mos t'i lejë do thotë t'i falë vazhdimisht. Por them edhe një herë këto dy synete do thotë edhe para ikindis edhe para jacis nuk janë do thotë synetet që arrin vërtësinë në ka, kategorinë e syneteve që i përmenda pak më herët. Zoti di më mirë. Kemë një pyetje që na vjen nga një shikues nga Zvicra thotë jam Selaidini dhe jam kuzhëtar dhe thotë si është çndrimi i islamit rreth dekorimeve në shtëpi. Në të rëgoj një rast të të sektur në Zvicër, të këtë dis disav dhe e zërë musliman, kryesisht nga Afrika veriore, mund të hasësht në shumicën e dëkurimeve, si që janë qirirë të vegjëllë, që mund të vendosën brenda një lambe për të bërë zbukurimin e ndryqimit dhe edhe për të liruar aromë të bukur. Alejo, atë kjo? Në përgjësi, do të thotë, në lidhe me zbukurimin e shtëpive, nuk ka në një dishkatë keqe, Në sanieliu do thot vendos lule apo zbukurime, qoft edhe piktura të peizazheve, jo do thot piktura, do thot të qenieve të gjalla nëpër shtëpi, apo vendos do thot zbukurime të ndryshme, qoft do thot llojet e mobilizeve, koltuçeve, do thot jen do thot të të asaj forme. Kto të gjitha janë të lejuara dhe nuk ka të keqse, megjithse e preferuara është për besimtarin që mos tjet do thot tepër tanjek do thot tepër luksin. Edhe të bej, dhe të bëj të thash shpenzime shumë të mëdha në këto dekorime. Dhe kjo ndoshta do i ninshërot rrethanave edhe mundësive, mundësive të asaj familje apo do thot të të të një vendi edhe shoqërie në përgjithësi. Ndoshta ka disa disa gjëra për që ndoshta për ndonjë shoqëri që është pak më e varfër, mund të trajtohet si luks, kurse për shoqri të tjera që niveli standardi jetesës është më i lartë, ato mund tha, të konsiderojnë do thot për këto gjëra vetë të normale që ti ket. Prandaj edhe këtu do thotë i nënshtrohen mundësive edhe e, zakoneve orfit si i thojnë në gjuhën arabe të të një shoqërie në përgjithësi. Kurse përdorimi i këtyre lloje të parfumeve që kanë do thotë atë efektin bëhet do thotë ndezja çiririt dhe vendoset do thotë në fron të ujit për mbi çirir do thotë ai ë ë do thotë parfumi, llojet e, e parfumit dhe Në kondo thot nxesia ajo lëshon arom aromë të bukur, këtu nuk ka gjë të keqe, do thot është e njohur do thot kjo kjo formë do thot e e parfumeve dhe lejohet përdoren, pastaj janë disa lloje të tjera me an të tymit, do thot ato ndizen dhe ajo kur djegët dhe lëshon tymin, ai tymi në vete është do thotë parfum dhe ka lloje të ndryshme, të gjitha këto janë të lejuara dhe ndërka gjithësi. Don ta ket pak më shumë të qartë se ë uh, ndezja e çirinjëve dhe këto dekorime janë më shumë dekorime të cilat i bëjnë yogës. Jo, nuk është e vërtetë se janë do thotë, për arsyesë se ndezja e çirinjëve, çirinjive që është praktik në festë kristere, po themi kushtimisht, nuk për janë për qëllim zbukurimit, ato janë për qëllim se pritet disa pretendimeve se ajo ndezja qirimit qiririt qëri, do thot është forma me cilën ata e kryjn disa rite fetare do thot ndez qiririn edhe për ndonjë të vdekur edhe pretendimi i tyre është që derisa digjet ai qiriri do thot ajo është mëshir apo një lloj lutje për çë e bën do thot sipas pretendimit të tyre ai qiri do thot për atë për ata të vdekur tek dua të ndërlidhem sepse edhe këtu tek ne ndodh që muslimanat ndezin qirrin jet për eh persona të cilët kanë vdekur, sidomos që dia disa ditëve pasi që ata janë vdekur. A lejohet kjo? E, ta përfundoj do thotë qëllimi i tyre është kjo, do thotë pretendimi i tyre. Kjo nga vlerësimi sam nuk ka bazë, edhe nuk do nuk është do thotë nuk është e vërtetuar. Kurse ndezja e Qiririt do thotë për për të bërë dritë apo ndezja e Qiririt për të shkrirë do thotë atë parfumin që jap er të mirë apo form tjetër do thotë e, e e aplikimit apo përdorimit çirimit çiririt që nukosh do thotë si e, shenj apo metod se e përdorin kriteret ashtu si e përmendëm nuk ka të keqë do thotë mund ta përdorim kurse tash po i kthem do thotë kësaj pyetjes që bëhet ju në lidhje me atë se a është e drejtë që muslimanët do thotë në sens solidarizimi me me njerëzit tjerë apo me fetë tjera qofë, do thot, me finë krishtere, apo ndër një feti jetër, që të ndezë shqirinjët, ashtu si ndezin, do thot, të krishterët, dhe të kryin atëritin, do thot, e, e, si ata e bëjnë, do thot, për të vdekurit e tyre. Thejmi se, në fillim ish, do thot, e, kjo loj i pjesmaris edhe solidarizimit, në nënkupton, do thot, nga ana jonë, se një loj përkrahje, në atë veprim të sënë ata e bëjnë, do thot, ti në formë, do thot, të, eh drejt për drejt po i përkrah ata se kjo veprim që ju po e bëni është e drejtë edhe ne po solidarizohemi me ju do thot në këtë veprim dhe në një formë apo tjetër është miratim i atij atij veprimi që ata e bënë neve themin nga nga e, vështrimi islam lutja që neve ja bëjmë Zotit të plotfuqishëm dhe kërkimi i faljes që ne e bëjmë do thot për të vdekurit tanë edhe kërkimi i mëshirës që ne e bëjmë për veten tonë për faljen e mëkateve, e dim si bëhen ato. Ato bëhen me gjuhë, do thot me veprime të caktuara, e jo do thot me ndezje, me veprime të cilat janë do thot të, të feve të tjera. Prandaj e drejta është që ne mos i bëjmë atë për arsyesë se në një formë ne po miratojmë një veprim që nuk ka të drejtë, dhe anën tjetër po tregojmë do thot një lloj përgjithsimi të asaj që nuk nu ka kurfar baze dhe nuk ka kurfar realisht dhe nuk jenë të sakta. Zotë i dhe më smiri. Shpresem që shikuese ka qarta shme edhe përgjigjen por para se t'japin përgjigjen një shikuese tjetër dhe të bëjmë paus. Shikuese të ndëruar, është koha që të bëjmë një paus të shkurëtër, më pas dhe të rikëthe hemi për të vazhdoar biseden me tëftuarin ta. A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a <të <kërë> multim musik ku sot ndërrore rikthehem në studio për të vazhduar bisedën me të ftuorin ton Hoxha Laudin Abazi i si cili po përgjigjet në pyetjet tuaja. Hoxhë, kemi një pyetje e cila ka të bëjë me namazin e vitrit të gjatë muajit Ramazan. Na tregoni se kur preferohet të falet ky namaz. Është e vërtetë se e, namazi i vitrit është për namazet që preferohet të falen do thot në në fund të natës, do thot në pjesën e fundit të natës. Kjo është do të të koha me e preferuar Mirë po gjatë kohë se Ramazanit e dim Do të të që ajo falet me gjemat Do të të përdalim në kohët e zakonshme Do të imam e falë jacin Pas jacis falen të ravi Do të të me gjemat Dhe në fund do të të ravi Pas i që të kryet do të namazit të ravi Pas taj e falim do të të namazin me viter Nëse jon do të të ditët e zakonshme Që kanë kalu do të Ramazanit Kur njëriju do të të me falen e Namazit të ravi e Namaznë natës atëra e saktë do thotë falet me me imamin dhe ta përfundojnë namazin aty. Mirë po në në posaçish do thotë në pjesë ditët e fundit të Ramazanit, posaçish do thotë 10 ditët e fundit të Ramazanit. Edhem se disa besimtarë musliman nuk kufizon vetëm me faljen e, e Tarawive që falen masjacid, po zakonisht ka për tyra që falin edhe namazin e, e do thotë natës që falet në në pjesën e fundit do thotë para Syhirit. Edhe në këtë rrethon kur është më e drejtë do thotë me fal namazën vitrin, themi themi se persona e tillë më e drejtë është që mos të mos ta falin vitrin në kohën e iacis do thotë atëherë kur e fal do thotë eh, imam i rregullt. Por masi që të profundojnë taravit, ë eh, dal prej xhamis apo të pres aty derisa të profundojë eh, imam i edhe vitrin. Kurse ta fal atë vitrin masi që të kryhet do thotë namazi i natës do thotë në fund eh, në fund të eh, natës, atëra është më e preferuar dhe kjo është më e drejtë të, të veproj. Kurse çdo veprim tjetër ashtu siç disa veprojnë që ti i falin dy vitra me një natë, kjo nuk është e drejtë. Pra arsyeja se është e para pam që në një natë, do të thotë të falet vetëm një vitër. Ja, dy vitra e kam fjalën do të thotë më fal një pas namazit tarawive dhe tjetrin më fal pas namazit natës. Do thot kjo nuk është e drejtë. Për arsyesin do thot me namazin e fësim... vitrit duhet të përmbyllet. Ë të... kam fjalën do thot kjo i bën do thot dy herë me fal vitrin. Dy herë me fal vitrin në një natë nuk është e drejtë. Do thot neve duhet ta falim një herë. Prandaj do thot vitrin e parë që falet zakonisht mos taravive është e drejt në mos ta falim. Ta falim vetëm ata që tilsiot nuk synojnë do thot me fal namaz natës, kurse nëve vitrin ta falim nëse duajm do thotë me fal namazën e natës ta falim do thotë atëherë kur e kryjmë namazën e natës zoti dimë mësimin ndërkohë hojë ndëruar një shikues tjetër shpreh një breng tjetër thotë se a lejohet dhërrimi i palcës kurrizore për personat të cilët vuajnë nga sëmundja e kemis çështja e transplantimit të organeve në përgjithësi është një problematikë e re bashkohore për cilën dihet çarqje, dietarët e vjetër nuk kanë fol, nuk e kanë trajtuar, nuk e kanë nuk kanë shtjellu në lidhje me të, por dietarët bashkëkohor ka do të thotë që kanë fol dhe kanë shpjeguar, ë madje është edhe një temë e doktoraturës që e ka baur do të thotë një studius islam e ka emrin Yusuf Al-Ahmad, ose do të thon tash njeh do të thotë si një nga dietarët aktiv në botën islame. Ky ka pas do të thotë temë të disertacionit të doktoraturës, çështjen e e translatimit të organeve në përgjithësi dhe është një studim, do thotë, është dy dy pjesë, do thotë, është dy vëllime ka më shumë se 800 faqe dhe ka e ka vlerësuar do thot në këtë punim të tij kët aspektin e transplantimit të organeve duke i pasuar si të gjitha rrethanat, mundësitë dhe ato aspekti mjekësor mjë, ashtu ashtu siç vërteton edhe vetë ky ka prezantuar do thot në në në raste konkrete operacione të kur është bë transplantimi dhe ka me një fjalë ka bë atë ndërlidhjen edhe aspektin mjekësor edhe aspektin sharia tik se sa është e lejuar dhe është do të thotë një, një punim mjaftë mjaft i mirë. Në këtë do të thotë flitet lojet dhe format cilat jenë të lejuara dhe cilat jenë ndaluara, mirë po në shambull në konkret në lidhje me palësin kurizore, themi se trans, transplantimi i kësaj do të thotë është një metodë e, e njohur dhe lejuat dhe nuk ka, nuk ka fare të keqe, ma dje dhe preferohet ata njerës të cilë kanë mundësi të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të tindihmojnë ata persona që vuajnë nga leukemia dhe e, u përshtatët, dhe thët, ai palqa që kënë mundësi dhe thët, të, të, të, të, të adhorojnë atyre, u preferohet dhe thët, të abenë këtë dhe nukatë kese. Zotë dhe i dimasmini. Në një pyti tjetër, selam aleykum, thot një shikues, patë një pyti e rreth faljes, shpesh kur dikujt i thu për shambull Allah të ndihmoft, ata thoin amin in shalash, në regull të përdoret kjo fali, fjali, apo eh dasu vetëm amin. Në lidhje me çështjen apo me fjalën shprehjen inshallah që në përkthim gjuhën shqipe neve përdorëm edhe edhe në gjuhën e zakonë do thot inshallah, eh sham do të thonë ajo transkripti i drejt është inshallah që në përkthim do thot nëse do Allahu, nëse do Allahu. Ky është do thot përkthimi i kësaj. E fatkesisht njeriu do thot dha, gjatë përdorimit të shpeshtë do thot kësaj fjale qoft me qëllim, pastaj i bëhet shprehje, ndoshta edhe edhe shpeshherë përdor si si shprehi e ka bërë do të thotë ta përdor, ndoshta në disa raste përdoret edhe në vende jo të drejta, edhe jo jo të qarta. Ëh sikurse si çojë shembulli do thotë në lutje. Në lutje nuk është e drejtë të përdoret fjala inshallah, do thotë kur neve bëjmë lutje, nuk është e drejtë të përdorim fjalën inshallah, për arsyesë pejgamberi alayhim kan dalu ka thon kur të bëni kur të kërkoni prej Zotit të Madhëreshëm mësuaj o Zoti im më ndihmo in shiit do thotë më fal do thotë më fal nëse dëshiron ti do thotë kjo formë lutjes nuk është e drejtë ka ndalu pejgamberi e sallam me çën do thotë me çën do thotë lutja jon ndaj Allahut të Madhëreshëm me kët kushtzim do thotë nëse de, don ti por e drejta është me thën o zoti më fal do thot më qen shumë i vendosur në kërkesën tande jo do thot më qen do thot shumë labil në kuptimin at lutjes që e bën do thon ndaj Zotit madhreshëm po më qen i vendosur dhe neve kur them inshallah ose më ndihmo ose më mshiro o zot nëse don ti atëher nuk po vrehet në zemrën tonë ajo vendoshmëri që kemi dhe ajo kërkesë e bindje edhe kërkesë e vazhdueshme ndaj Zotit që ai të na ndihmoj Në thotë polijet në një fjalë, nëse dëshiron, të deshiron ti po, nëse të nuk deshiron, atëre mos më ndihmo. Në thotë një loj qoftë në formë indirekt e distancimin nga jo kërkestë të cënë e, e bëjmë ne. Pra ndaj nuk është e drejtë, për e nga me nësam kandalu kjo, këtë me bë. Dhe neve duhet jemi të vendosur në lutjet tona, temi o Allah më më shiro, o Zotim më fal, o Zotim më ndihmo. As njëherë do thotë nëse deshiron ti në lutjen konkrete kur dikush thot Zoti të shpërblet ti kur ti thosh amin po po i drejtohesh Zotit po thu o Zot fjala amin nëse e përkthejmë do thot o Zot eh, pranoje kët lutje e tash kur po thu amin inshallah pi bjen eh, o Zot pranoje kët lutje në, nëse nëse dëshiron ti do thot nuk është e drejt prandaj më e drejta është që kur themi amin mos ta përdorim fjalën inshallah Zoti dhe mos mirin ndërsa një pyetje tjetër thot se e pranë shikues dëshiron të di se a është vërtet që ti lexojmë 41 Jasina nëse e kemi dikën në burg të themi pa ndonjë faj pastaj ai të dal nga burgu do të thotë nëse ne i lexojmë këtë Jasina. Ë në përgjithësi kemi shpjeguar dhe ke, kur kemi fol në lidhje me Kur'anin, po Allah xhallar të tjerë kur flasin në lidhje me vlerën e Kur'anit në përgjithësi themi se nuk ka dyshim se Kurani është fjala e Zotit dhe është komunikimi i fundit me të cilën Allahu i Madhëreshëm ka komunikuar me njerëzimin. Ësht mesazhi i fundit që Zoti i Plotfuqishëm ia ja ka përcjellë njerëzimit dhe aty është do thot ilaçi dhe shpëtimi për njerëzimin në këtë botë dhe në botën tjetër. Prandaj edhe njerëzit e lexojnë atë dhe përfitojnë nga urtësitë dhe mësimet që nxirren nga Kurani. Kjo është do thot e, synimi i zbritjes së Kurani. Po në të njëtin kohë, Kurani në vetë vete, krahas kësaj, është edhe vetë shpjegimi, apo thënja të atyre fjalve, në vetë vete janë edhe lutje. Dhe njëri u do thot me lecimin e Kurani të afrohat dhe kryen oblig... dhe thot, adhurim dhe i Allah të madrishëm. Mirë po të veqohë të thua të se uh, a i njëri cili lecën 21 jasina, do të lirohet nga burku apo ai person i cili lexon një herë hatme Kur'anin do t'i ndodhë kjo apo këto pretendime pa pasur mbështetje nga fjalët e Allahut të Madhëreshëm apo nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk janë të qëndrueshme dhe janë pretendime të pabaza Prandaj edhe në rastin konkret do thotë ky pretendim nuk ka bazë as në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as në në në fjalët e, e dietarëve që kanë ardhur pas tij. Prandaj themi se kjo nuk është e drejtë. Mirë, por kjo nuk e nënvrëson vlerën e surrës Yasin apo Kur'anit në përgjithësi, apo të themi që njeriu do thotë që është në ndonjë vështërsi mos të lexoj Kur'anin në përgjithësi, për arsye se vet lezimi Kur'anit vetvete është mëshirë edhe çu shka thon Allahu xhella veala që an at Kullet Zotë, Kurani, ku përmendet emri Allah të zbret heçtja, e, e, qetsia e Allah të madhreshum Edhe zbret rahmeti mshira e Zotit të plotfuqishum Allahu e dimës Ashtë dhe me një pyti tjetër, një shikuës drejtojtë kështu Për shëndet i hojtë ndërruar, kam disa pyti për ju sonte Por do t'i them vetëm dy nëse me lejoni, normalisht që i lejojmë sepse nemi këtu për tjë përgjizhjur shikuesve, nëse dikush i ka, bër, i ka për detyr këthimin e hisës e babës në të hola, dhe ato të hola a i s'mun t'i kthej pa mar kredi. Për shembul, a i duhet t'i kthej 5 vetave me të njëtën datë dhe në mesin e tyre jam edhe unë. A është haram t'i marim ato ka fjalën. Pyetja më duket pak e paqartë. Është e qelavitur pak. Po un un do të mundoj natë të jap një përgjigje pak më të përgjithshme dhe në nënkupton edhe edhe rastin konkret edhe raste të tjera. Po them kushtimin, domthonë konkretisht. Nëse neve një person ka borxh, për shembull themi 1000 euro. Dhe atë borxh duhet t'na i kthej me datën themi në fund të muajit. Dhe neve domthonë e presum atë si themi vade në në juën e popullit që t'na i kthejë do thot borxhin dhe personi i kthill nuk ka para të gatshme dhe e konsideron do, thot, që, si zxedje, do thot, të thotë si zgjidhje do të thotë të këtij problemi shkon do të thotë në bankë dhe merr kredi me kamatë. Edhe atë kredi e përvetson ai, e, e merr do të thotë çatonimi euro i merr vetë edhe kur vjen koha e vadës, na i dorëzon neve ato para, edhe thot kjo këtojnë para që i ku marë bërqë prej bankës me kamat, edhe tash po t'i dha ty. A në lejot neve t'i marim ato, apo nuk në lejot? Fillim ishtë themi se në rastin konkret lejot t'i marim, për arsuje se neve, dhe thot ajo që farpo marim, orë dhe thot e, haku jonë. Kurse e, më katip se aj ka hy dhe thot bërqë një fond të, të ndaluar, edhe atë të një, atë pasurija i ka përvecësu, tash nuk është do tëtë aje pasuri të të e bankës. Nuk është në cishme burimi nga dhina të parë. Nuk është në varët qëfar është burimi. Mi përën po rrasin konkret, do tëtë si marja e borëqit me kamat, po të ishte vjellje, për shemull, do të ishte tjetër, tjetër problem. Mirë po pasi që është, do tëtë marja e borëqit me kamat, aje ka përvecu atë pasuri. Dhe tash ajo pasuri është e ti. Pa var e normal se jo tër ajo shumë është e ndaluar. Do thotë pavarësisht do thotë një një sasi aq shumë që ka nuk ka të drejtë ai të mëkati i takon atij personi që ka marr atë borxh. Kurse ne e marrim do thotë atë shumë që ja kimi dhënë borxhi atij dhe ai po na e kthen shumë, kështu që në kët nuk ka nuk ka gjithë të keqë. Zoti di më së miri. Reku, në rregull, vazhdojmë edhe me pyetjen e radhës. Tho të salam aleikum, ju falenderoj për punën që bëni. Punoj në një qender interneti, mirë po kam edhe dy bilardë që i kontrolloj. A kam mëkat nëse punoj në këtë vend, duke marë për rësysh se këtu kam arritur të largohi shumë gjëra, si lu, luaj tjenë bëgjozit dhe shumë gjërave që bëjnë desh me islamin, si për shemull shikimin e gjërave të pista në internetet tjera. Ka mundësi të dhuroj për të mirë dhe të ndaloj nga e keqës si dhe më jepet mundësia më tepër për të përmendur Allahun, mirë po luhet kush hum paguan si dhe janë ca gjërët si dëgjimi muzikës në Facebook e të tjera. Mabani halal të thët për zjatjen dhe e kërkoj një përgjigje. Fillimisht e përgëzoj do thotë këtë këtë djal për për këtë pyetje dhe për këtë veprim që i ka bërë do thotë me me punësimin e tij do thotë në këtë në këtë vend. Themi Fillimisht do thotë që njeriu të hapë do thotë lokale të tilla në të cilën ka një lloj argëtimi dhe kalimi të kohës për të rinjet, moshave qoftë për adoleshent apo pak për më të vjetër, sikurse është ë, lozja me biliardo apo PlayStation apo do thotë format ndryshmend. Këto, do thënë, parem nuk ka, do thënë, do një ndalesë. Pra nështu e se e, islami e, nuk e, e refuzon edin apo e, enzit që njëri ju, do thotë, në disa kohët sa këtuara që ta... ta ta uh, ngop edhe veten e ti, po sa që i të rinjit edhe me disa aktivitetet lira, si kurse janë, do të thot, këto lozja edhe forma tjera. Pra ndaj, në këtë, do të thot, nuk ka, nuk ka të ndaluar. E, ajo që ka është do të thot, ma, ma, e, drejta, ordo ma në pengimi, do të thot, i disa veprimeve që i shfryzojnë në disa lokale tjera, si kurse që është do të thot, gjatë lozjes me qenë, me pasë bijaz, apo do të thot, futja në internet, në përfachet, pista, dhe facet të ndaluara e, nëse ka mundësi dhe dhe dhe bëhet kontrole i këtyre gjërave, eten nuk ka të keqe ma dje edhe inzisim do dhe dhe të atë njerës të cilë kanë mundësi me hap lëkalet këtila ku kanë mundësi të rinjë tanë të kalojnë kohën duke mos e hidhruar zote në madrëshum të abëjnë këtë e, dhe e tiapin do thot alternative për ata të rin që nuk dëshirojnë do thot të zhytën në haramën e përgjithsi. Mirë, po më duket pak problematika jo fjalia e fundit ku përmendet do thot në kët në kët pyetje se eh, krahas veprimeve që nuk po i pëlqejn këti që bëhen në at në at lokali është problemi i kur bëhet lozja që luajn do thot se ai i cili hum paguan. Kjo në në shqirim të parë drejt për drejt është forma e bigjozit. Vetëm se nuk ka do të thotë këmbim parash, por pa është këmbim i i dobive siç është ushqimi apo pija e këtu me radhë. Dhe kjo është formë bigjozit, prandaj unë e prosoj do të thotë këtë dialog që ta largoj edhe këtë veprim pra loja po, që luhet po, mes dy personave. Po, ta largoj, ta largoj do të thotë këtë veprim për arsye se kjo është do të thotë formë bigjozit. Zoti di më së miri. Hoxha Allah i shpërbleft çeshit në emision në sotën duke kërkuar për Zoti ju shpërblefta dhe juve për ftesën. Ku është nderoj, ishte kjo e tëra për misionin e sotëm duke kërkuar përgjigjen, shpres me shpresë që mbetët të kënaqur me përgjigjjet që i dha i ftuar hyrë. Deri në takimet e radhës, selam alekum. <të>